Хід сонця. Підіймач усе ще затягував CSS Форцепігар у своє черево, коли на головному дисплеї з'явилися новини. Джоел перевірив їх, нахмурив брови, а тоді навмисно визирнув назовні. Східний обріз саме починало заливати сіре пересвівтанкове світло. Коли він знову поглянув на дисплей, інформація на ньому не змінилася. Лайно. У цьому ж немає жодного сенсу. Що таке? – запитала Кларк. – Ми не повертаємося до Асторії. Власне, я таки повертаюся, але тебе мені доведеться висадити десь аж за континентальним шельфом. – Що? – Кларк нахиляється вперед, але зупиняється перед самим кокпітом. Ось тут так написано. Ми тримаємось усталеного курсу, але за 15 кілометрів від узбережжя опускаємося до нульової висоти над рівнем моря. Ти висаджуєшся, а тоді я лечу далі до Асторії. – І що там, за 15 кілометрів від узбережжя? – Джоел перевірив. Нічого, вода. Можливо, човен, субмарина? На останньому слові її голос звучить навдивово жоглухо. Можливо. Та про це тут немає ані згадки. Він хмикнув. Можливо, тобі доведеться подолати решту шляху до берега уплав. Підіймач місно затиснув їх у своєму череві. За кормою скафа вибухнули приручені блискавиці, нагріваючи наповнені газом міхурі до надвисокої температури. Океан під ними поступово віддаляється. «Отже ти збираєшся просто викинути мене посеред океану?» – холодно промовила Кларк. «Це не моє рішення». «Ну, звісно, ти просто виконуєш накази». Джоел розвернувся до неї, і очі прикипіли до його очей, наче два засніжені краєвиди-близнюки. «Ти не розумієш», – сказав він їй. «Немає ніяких наказів. Я не керую польотом цього підіймача». «Тоді що?» – «Пілот Гель. Він не каже, що я маю робити». Він просто оперативно повідомляє мені про те, що він робить сам. Якось мить Кларк мовчала, а тоді промовила. То ось як це тепер робиться. Ми отримаємо накази від машин. Хтось мусив віддати початковий наказ. А цей гель лише його дотримується. Вони ще не захопили над нами контролю. І крім того, додав він, вони не зовсім машини. Ох, стиха відказала вона, як же мені від того полегшало. Почуваючись доволі незручно, Джоул знову розвернувся до консолі. Але це доволі дивно. Та невже? Кларк не видається надто зацікавленою. Я маю на увазі, дивним є те, що я отримав це повідомлення від Гелю. Ми ж маємо радіозв'язок. Чому хтось просто не сказав нам цього? Тому що твоє радіо не працює, – відсутнім голосом проказала Кларк. Здивований Джоел перевірив діагностичні інструменти. Та ні, радіо працює. Насправді, думаю, я оце просто зараз зателефоную їм і запитаю, що все це в біса має значити. 30 секунд тому він знову розвернувся до Лені. Звідки ти дізналася? Просто щасливий здогад. Вона не усміхнулася. Ну, якщо вірити панелі приладів, усі системи працюють як слід, але я не зміг ні з ким зв'язатися. Ми оглухли летимо без зв'язку. Десь у закамарках його розуму заворушився сумнів. Хіба що цей гель має доступ, якого ми з якоїсь причини не маємо. Він під'єднався до одного з інтерфейсів підіймача та викликав низку до центрових сигналів які надходили до цього транспортного засобу. Хм, що ти там казала про машини, які віддають нам накази? Це привернуло увагу Лені. Що там таке? Цей підіймач отримав наказ через мережу. А хіба це не ризиковано? Чому управління електромережі не звернулося до нього напряму? Хаби ж я знав. Підіймач так само відрізаний від радіозв'язку, як і ми. Але останнє повідомлення надійшло до нього з оцього вузла. Лену, це ще один гель. Кларк нахилилася вперед, якимось чином спромігшись не торкнутися Джоела у тісному просторі кабіни. «Звідки ти знаєш?» – задресив узла. вузла. сі означає біохімічна свідомість». Дисплей двічі голосно запищав. «Що таке?» – запитала Кларк. «Що це, блядь?» З глибини океану вгору хлинуло сонячне світло. Воно сяяло густою, несамовитою блакиттю. Кабіна сповнилася комп'ютерними криками. Показники альтиметра спалахнули багрянцем і різко обвалилися. «Ми падаємо. Подумав Джоел, а тоді – ні, такого не може бути, немає прискорення. Це океан підноситься вгору. Завірюха даних вирувала на дисплеї занадто швидко для людських очей. Десь над їхніми головами Гель із шаленою швидкістю обраховував варіанти, які б могли зберегти їхнє життя. Раптовий крен. Джоел ухопився за стерно субмарини, і хоча зараз із нього не було жодної користі, що сили стиснув на ньому пальці. Краєм ока він помітив, як Кларк відлетіла до задньої перебірки. Підіймач дерся в небо, уздовж його поверхні тріскотіли блискавки. Окан ринув за ним навздогін велетенською сяючою опуклістю, надимаючись до черв'яного ілюмінатора скафа. Просто перед очима Джоела каламутне океанське світло ставало дедалі яскравішим. Блакить змінилася зеленю, а тоді жовтизною, а тоді білиною. У тихому океані розверзлася діра. З її центру зійшло сонце. Джоел рвучко скинув долоні до очей, і побачив обриси кісток, що просвічували крізь помаранчеву плоть. Підіймач крутився, наче підкинута ногою іграшка, поринувши глибоко в небо на стовпі пари. Назовні кричало повітря. Підіймач кричав у відповідь, ковзаючи у височині. але він не зламався. По кількох нескінчених секундах кільбати скафа якимось чином віднайшов рівновагу. Показники досі з'являлися на моніторі в режимі реального часу атмосферні збурення, сповіщали вони на вже майже восьми кілометрів, у напрямку на першу двадцять. Джоел поглянув в по правому борту. У далині сяючий океан важко обвалювався сам на себе. Його поверхнею розходились кільцеподібні хвилі, що прокочувалися під ногами Джоела, поспішаючи до обрію. А позаду, там, де вони виринули з глибин, до небес підносилася купчаста хмара, ніби виростаючи на м'якому сірому бубовому стеблі. Здалеку, на тлі довколишньої темряви, це видовище видавалося майже мирним. «Кларк!» – сказав Кіта. «Ми це зробили». Він обернувся в кріслі. Рифтерка, згорнувшись у позі ембріона, лежала під перебіркою. Вона не рухалася. «Кларк!» – але відповіла йому не Кларк. Інтерфейс підіймача знову замекав. Незареєстрований контент, – поскаржився він. Курс 125 на 87. Зіткнення невідворотне. 12 тисяч метрів. 11 тисяч метрів. 10 тисяч метрів. Ледь помітно через головний ілюмінатор, якась біла туманна цятка упіймала в небесній височині промені вранішнього сонця. Вона скидалася на інверсійний слід, побачений спереду. От лайну промовив Джоел.